Mendik ikusgarrietan galtzen diren herrizkak, eta itsasoetara bizta zoragarriak dituzten, etxaldeak gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskite minareteekin, partizanoen homenezko oroigarriak, izargorriak, mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partizanuek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldeetatik gatoz. Nobizadetik, kopiatik eta baina lukatik: Zagrepetik, tetobotik eta uzuzitxetik Esplindetik, sailebotik eta pristinatik Mostarretik, titogradetik eta kaninetik Bukobarretik, lblinatik, belgradetik eta beste hamaikatxoko Balkandarretatik gatoz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 Ebe orifu sujeza, čudeva, tebla debla, debla vačarle, gubama, rokoka, počine. Ej, romane na žunen, ej, čavoren gublea, suralen, život osinan. Echogabon, hemen, hemen gauz berriro bi asterole estesla arduan e, Gaurko ba, beti bezala, talde etxo bat edukiko dugu gure hartien e, Jugoslabaiko talde bat, eta berta berari buruzari gutarituko gara Gero, gaurko honetan berriak ba, izango dute Papere protagonista, izan ere Serbiaan izan diren autoizkendei buruz e, itxegin godu gu Eta baita ere, Kroatian fascismaren biktimei Egin zaien omen, omen aldiari buruz e, Gero beste baten e, beste, aurreko astean egin ez, ez genuen moduan e, ba, Gure zari literarioari buruz e, itxegin godu Elkartearen zari literario buruz gogoratu ba teslaordua dela Andrina Zubia Kulturelkartearen irratsaioa. Da bueno, barkarta kantolatu duen sari e, literariore buruz arituko gara eta baitare ere ba hemen izango dugu gorka eta eta baitzak jone, Jonen ba, ba itxak, e, gure artien, eta bueno, beste gai batzuei buruz ere arituko gara. Lehen, lehen bizi Gabon bihoi Zabon! Zabon! Zabon! Lianu izanekoa Ota, guazen llana Lianu ahide duxo, eh, er, kolodei gramo Guazen Liana, guazen Astana guazen kolo bat antzatzea Koloa da seletan Abesti oso Txaparkatu Oso ezaguna taldeak zirkuloan Abesti duena Abestia au Serbio arra abestiada Kosoboko, Kosoboko abestiada Eta, bueno, ba Esplikatzen duela Bi maitalek, ba koloa lan saltzen duten etxea, gero, zaldia, Euskal Ermaiteak galegin zautan abisteaztela. Eta, bueno, hala saitasunak inazteik Eta baintza esiko gara aldaketatiko dugu, laiztea, Jugoslavia-r punkera. Korpura ez zikun <hazkotik> minako, ok, zixi, este orkestra taldea aurkeztuko dugu kasu honetan Sabelievko taldea den Plavi Orkestra Orkestra Urdina Talde hau 1981 batgarren urtean sortu zuten Bosniar Hirugarregatik Sasha Losichek Gorran Zamoiak eta Mladen Pa, pa bitzitzek. Hamasi urteko gazte batzue. Bosniako etnia-Serbiarekoak. Lositx beha eztetxera llevoko baina baino. Baina, mirabertzea undalatorik eta iluan taldea, pixkaak multietnitzat multietnikoikozen. Txedami da nahiak sartukozen, pixkaak etnia musulmanikoikozen goziena. Txedami da nahi batea, taldea Eta pixak gorak egin gozuet, eta lehen urte hauetan. taldearen Zaldearen e, ernaltsa pixkat e, kabitik ateatzea hartatu gozuetan 1880 eure lehen albuma soldatzki bal, hau soldatuaren baloia ateaz dutelarik. E, atea Entzuntzen ari izatean e, abestia, bigarren albumeikoa da, man deitzen da abestia, biurria. Eta bigarren albumuma hau milaberttzeeta larogeita bosten bertara zuten, mart fasismo mu deza da hilberi fasismoa. Kisura bestanek, mankupalestian. Neu više nikada Balin mi sreću, uspesinje neću, neću više nikada Noćaz di te, noćaz di te poljubio mala Noćaz di te, noćaz di te poljubio ja Noćaz da te ljubim, pa nikada više Rastanak se piše. That's good.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 Horiek eta gehiago, bi aste arterik behin, gaueko amarretatik amaiketara, tesla orduan. musikarekin gozatu ostean orain e, albisten e, txanda, txandaldu da eta zalantzarik gabe e, azken bi bi astetan, azken ama bostaldi honetan hainbat e, gauza dertatu diren arren, Zalantzari ba, gabe e, berrik e, garrantzi itxuena dodi eta horretaz jardungo gara batez ez ere, ba, e, igandean Serbian izan ziren e, hauteskundeak e, dira. Uime, ierema zaie parte i la zerre koe desantie eta autozkuneak hizketako oposizioa den eta hizkun ze autoitzara positzio izan den ez ba oso beste okia hau hobe berrien sintonia oposizioaren indarrean Let's play this ben eta gaur zuekin komentatzeko bi berri ekarri ditugu. Lehenengoa serbiako autezkundei buruzkoa izango da, zen gogoratuko dezuen bezelaxe eta gogorat ezpaldi baino dezue, gu gogorara hasten dizuegu gure azkeneko joan autezkundei buruz hitz egin genuen. Orduan oraindikoa autezkundeak ziren ospatu eta e, orain ja e, apirilaren hogeita lauean ospatu dira pasadienigandean bain dela bi gande, eta, ba, orain nintzen dugu, emaitzei buruz jonekin batera. Jon, e, zein izan zeiren emaitzak? Bueno, emaitzei buruz, bueno, lehen bizitzen berda, auteskundeek izan dituztara la lako irregulartasun tekniko batzuk, ba, bueno, ez irregulartasun oso ondiek izan, izan dia, ba, e, botoz baketetan e, akatz txiki batzuk ondie, autestoki batzuk e, beranduago itxi dira, beste batzuk, beranduago, zabaldu dira, bueno, hori, mende baldeko realdetan egertatzen da, realde guztietan egertatzen da. Baino, karago, gertatzen da? gogoan daukat, Polonian hauteskundeak ospatu zirenean lehen gourtean, ba, iru lau egun behar izan zituztela, botuak kontatzeko adibidez. Bai, eta gogoan izango duzu, baita ere, 2008, edo 2008, 2008, 2008 Europarra hauteskundeetan, nola, Iniziativa Internacionalista Autaraitza, kontrako irregulda hartasunak edo eman zial, autestoki batzutan papeletak etzean agertu, beste batzutan eh, erreti datu, autaraitza erreti datu inzela den berrifaltxua beste batzutan gaizkik boto bat zuzenan kenduin ziti usten, eh, baino, kasu honetan, eh, Ba, zerretatu izan da, bi e, Serbiako hm, autoskunde sisteman e, uneko bosta ez baduzu ez zarela parlamentuan zertzen. Ez bazera etnia gutxiengo baten autagaitza. Adibidez, Ungari errak, errak edo Albani Errezagoa ba dakate parlamento ezartzeko. Baina alderdi generalista ez uneko bosta behar da. Eta bi alderdi daudela uneko bostaren hor ingurutxoan. Hor boto pusketa bat gehiagoekin. Berroita boto muruan edo berroita barboto, eh? Mm -hmm. Eta hor dut horrek e, eraginaldiela partidoi barruan edo kampoan giratzea. Horregatik, honek e, e, zer haundia daka, eragin haundia izan dezake... Eta, besta edatik Serbiako, ba azken filan errealde demokratikoa da, ba, e, oso egola txarra usten du. Horretik, ba, e, errepikatu din behar dira, igan honetan errepikatu dira, hautezkundak, e, haute e, zer bat zuetan, toki batzuetan, eta hori dela eta, ba... Eh, oandiken eh, maitzen zein gaude azkenan bost alderdi edo zazpi alderdi erango tegien parlamentua bost alderdi edo zazpi alderdi generalista zego badago Ungari arra alderdi bat badago Bosniak erbi alderdi eta badago Al Albani arra alderdi bat Baina Serbia osoko alderdiak bost edo zazpi zango dianak obakestuak oandiken zalantza hori dakago bai, zalantza hori dago, baina badirudik, bueno, ikusi garko gana zehartazen den maitza hori baina lehenengo maitzen arabera, badirudik zazpi alderdi egongo direla mm, estatu mailakoak edo nazio mailakoak ordezkatuak parlamentuan. Jakin ikala ere, ba, ori, e, bi alderdi renkazuan, kasuan indikantza gantzak daudela, batez ere, ba, e, liberal eta sozialdemokraten arteko koalizio horrek orain goz, ba, emneko bosteko langa justu-justuan pasatu du, eta baita ere, deberi eta... E, Konst, e, Borislav kosturitzaren alderdia Di DSSZ, bi alderdioen arteko koalizio horrek ere pasatu du langa, baina justu-justuan. Bai, bai, justu-justuan, eta iguz biberko da partidu oiek e, partidu oiek e, azkenean ba, bide egiten baduten e, na skupstina edo eh, herri parlamentura hala eh, ere bi alderdi horiek momentuz, eh, Serbiako komuniikaabiak bi alderdiek la gahi dittuuko baluke ba bezala egiten nadia kalkuluak eta kalkulugin arabbera gobernuko alderdia zerbiako alderdi agorako ja eh, gaaipen osoa alortu da. Lortu du, eta kalkulatzen egin dira eunda, eunda hogeita maika jarreleku izango dituela berreunda berrogeita amar jarreleku parlamentu batean. Hau eta... garbi edagona da, alde horretatik, ba, berreunda berrogeita amar jarreleku ditatik eunda hogeita maika izango baldin badituzte zazpi alderdi generalista edo zazpi alderdi nazional ordezkatuak baldin badu Parlamentuan, horrek esan nahi duena da, e, kasunetan zazpi edo bosti izatea ordezkatuak, ez duela gauza gehiagia aldatuko, zede kasutan, ba alderdi aurrerakoiak gehiago soa izango du parlamentuan, eta beraz Alexander Bucic jarraituko du izaten, ba, le ministroa Serbian. E, partaitzaren ez da guai eta partaitzaren ikuspegitik bueno ez dira partaitza Serbiarako ez da izan bajua enoeko berrogeita hogeita malaukoa izan da e, eta bueno mm, esangoak onuken da partaitza nahiko normala eh, Serbiako kasuaz e, askotan e, Serbian gatatu izan dena da boikot bat parte hartzeari, eta euneko berrogeita langa okarra espaldimana, ez hori igualak asoz joan nobeto jatingo da zu, euneko berrogeita langa e, pasatze espaldimba bada hauteoskundak ez dira legalzat hartzen, ez errepikatu behar izaten dira. Honegatu hori eneki-enekia ez da, baino baleiki ala izatia... Akaso igual aldatu egintzuten lege hori, eh? gara batean bat egon, eh? horregatiko gogoan daukat errepikatu egitez dituzte lasko. One... Bai, eh, baina hori izan zan eh, nik eh, autozkunde hautezkunde presidenzialetan, ez parlamentariotan. Ah, bale, bale, bale. Pena repikatuzen zela en 1922 eta en 1922 eta mazazpian Jugoslabian parte Serbia, ber, atuzen, Serbiako hautezkunde presidenzialak orbi kandiatu zoden Boislav Sesel, nazionalista eta Mila Milutinovic, sozialista, eslofoda Milosevicen eh, aleatua, eta Sexe ekia zezun, baino uneko berroita marra lortu gabe. Lortu gabe. Osa, parte hartzen uneko berroita marra lortu e, etzen ez egon, baut eskundeak. E, e, e, eta bueno, horrezaten zen, e, fraudea tegon zela, 6-ein serbeko presidentez izateko, eta fraude hortan, bai, bueno, bai Milosevicen e, estatua padiruak, eta bai mendebaldeak parteratu zutelaz, hori ez da mendebaldean ez ipatzen, baino, gai hortan, 6-ein ideologian zako, ba, e, ideologia ba riskutsuago ezango zen e, Milosevic baino, eta horren horretik e, kanpo, e, ba, bueno, ba, elker lan entzutela pixka bat. Baina ez dakit parlamentu duzko hautezkundetan hori gertatzen alden, hori ez dakit. E, ez, ez da ez da bereziki garrantzitsua ze kasunetan garbi dagona da, tamaseko partaetza antzadanez, e, bueno, Serbian partaetzan bahuadanez, e, kasuntan partaetza balekoa bezelartzen da eta dudarik gabe emaitzak e, ez dute askorako ematen. Azken ematetan bigarren alderdi, alderdi sozialista izan baita, Alternosozialista bere koalizioarekin batera, besteak beste lehazan beste derdi komunistaren batedo, koalizio horretan, eta eure. Eure eur? eur? e komunista hori izan da, e, titoren bilo e, ba, Josipurro da baita ere, Joska ez izenez, bere alderdi komunista, bere alderdi komunista, mordeskatua... Koalizio hortan, eta e, jarreleku erortu duz. E, alderdi sozialistaan koalizioiko e, kalkulatzen honetan ezki hogeita mar jarreleku, eta Joskabroz, hogeita zortzigarren postuan e, fundaz, beraz, e, titoren biloba, ozera, titotarrak berriz parlamentuan sartu Parlamentu dira. Parlamentu sartu dira. Baina, azken batetan esamezela xe, hogeita ba, beratzi, hogeita mar jarreleku kalkulatzen zaizkie, eta euneko, botuen euneko hamaika inguru, eta dautea, bost, baina, bueno, bigarren alderdi izateko distantzia oso ondia, azze, azken, ondia da, azken batetan alderdi Oso ondia da, eta gaina kontuta hartu erda partidua hau, e, butsitzen aleatu dela, beraz, butsitzen gobernuko bi partiduet lortu dute e, euneko berro, euneko iluro gehien guru, berro, hamar, edo berro behatzi gehi, Hemen Ama 11 bai, 1060 inguru. Bai, 1060 inguru eiana da eh orotara bien artean, ba aldez aurretik zeukaten gehiengoa Zabalaga zala. Eh alderdi aurrerakoiak ja, gutxi gorabera 27 bat jarleku galduko ditu eta alderdi sozialistak 15 jarleku Bai, alas da, baina nereku bai kontutan da hartu errda galera hori dela partidu gehiago gongo diarako parlamentoan. Len eh, lau partiduak gerri zeuden eh, serbiako parlamentoan kenduta partidu minoritario eteni et, et, etinen partiduak eta 7 700 taspeonde Orduan bai eh jardekuka galdu dute, baina bestalde atetik eh arteko korrelazioa ere eh indartu egin da Butxiten alderdi horrerako izan eta eta bestalde batetik ba daiteko e, aukera gutxiago ere egongo e, e, da. Bai, e, gainez ikusten baldin badago pizka bat zein dan berritasuna parlamentuan berritasuna parlamentuan inzulzen ere ez dator mende baldarzaleen partetik eta nada, kaso ba, e, bizpairu talde parlamentari izan daitezkela mende baldarzaleak ibuseko duazkenean zermasartzen diren baina horien artean izango duten pisua berron da horrogeita mar diputatutatik oso gutxi izango da kasuriko berenean ba ez tigaritxiko ez da berrogeita mar diputatutara eta berritasun importantena da berriro ere Alderdi ae, erradikala, multatu egiten dela ezta? Hala da ala, bai, alderdi erradikala badugu, badugu parlamentuan. E, Poiz jelbala, xexeiek, e, forratu du errokero zarrak ez dira hiltzen, iltzen. Amaika bote deza, hagan egon ondoren, ba, kondenaigabe azke utzi, utzi izan behar izan zuten. Eta berrez, ba, bete partidua, ladoita marrenan markadan, erabaki garrila izan zan partidua... Hora e, inalderdi txiki bat da, baina e, pronostikoan kontral nortu izan du parlamentuan sartzen. Horre egonda, faktode bat oso importanti izan dena, izan dela, botu nazionalistaren e, zatik eta lego batetik ikunda 6 partidua, bez talde batetik ikunda ba, pa, e, Serbeko Partidu Demokratak, dss eta Deveri, Ateak, taldeak sortutako e, koalizio nazionalista modernoagoa ba, eta gero hirugarren partidu bat edo sartu da, ezkenduta partidu txiki bastarrekoak, juran partidu esartu da, azkenan NATOren kontrako mobilizazioak bultzatu dituen Zabetnitsi partidua, Militza Jurjevich gasteana, eta Zabetnitsi hau mugimendu izatetik partidu izatea pasatu da, oso boto gutxi lortu ditu, baino eh, esparu nazionalista jentzatik eta amditu egindu. Eta azkenean, ez zain dut, espargu horretako garaie, kanpaina edo horre kampaina bede aldeko erruga betasun sententzia at, e, benbetiko erruga betasun sententzia atea delako, eta hori kapitalizatzea lortu izan duela. Erruga betasun sententzia horrena horretik, esaten zen debedi eta desesen koalizioa ziru sartuko zela, Partido Nazionaliste importante betala, eta seseiek izango zitula lanak, e, uneko bosteko langarain gainditzeko, baino horrek e, sententzia horrek itzula daz egindu nolabait eh nazionalisten barneko korrelazioa bi parte nazionalisten artian eh, lortu dituzte botoen eguneko amairu mm -hmm. beras nazionalistak landitzen kez elkarlan egoten bada bien artean izan daitezke eh kontrako oposizio importante bueno, hau nahiko bitxia da alde batetik ze ikusten denugatik hirugarren alderdia parlamentuan alderdi erradikala izango da nazionalistak, enoeko zortzi atera dute, eta seguruenik, ba, ogeita ba, bi diputatu, edo horren inguruan ibiliko dira. E, ogeita bi diputatu goiekin, gutxi dira, berrunda berrunda, berrunda marretik, baina izango dira oposizio nagusia, ze alderdi sozialista eta alderdi aurrerakoak, ba, bueno, azkenen urteetan egin dute e, hartu duten norabidea izan da pixka bat Mendebaldarzaleta bada, era... Koianez eta tradizio nazionalista bat etatik etorri, talerri eta tradizio postkomunista bat etatik etorri. Orduan, Mendebaldetasunaren eta Mendebaldetasunarekin bateatoren neoliberalismo ekonomikoen kontrako, opozizio esparro hori, pixkat gehiatu da e, umezurtze eta partidu nazionalisteketan. Bete dute ez. Azkenean, butxitxek e, nazional, nazionalismoa moderatzeaz gain, ba, bera programa ekonomikoa, ba neoliberalismora mugitu izan du baita ere, eta alderde sozialistak hau baita ere. Hor bai, ikusi denare bai da, melde zalea izateak berarekin ekartzen duen are bai dela agenda neoliberalea neoliberale imposatu behar izatea, ez da? Bai, ala da, eh, Serbia norein privatizazio berria, que torri daitezke la satenukorazia, nere, korazioa portazionan sartuzenean, nere, jarrizezikola nartuzenean, gara eskuratzeiko gobernua gobernuaguan inderrantzegoenaren igatzea eta eskuin e erradikala berriz korazioan e, bote dira igotzea, korazeko eskuin erradikala ez da inmediatikoa mendebaldean baldean Serbian baino ba, e, errealdeak ez du lako mende baldeeko prentxanago baino Serbiako eskuina baino askoz ere muturekoa oa da bueno, ontsi, itzingo dugu orain urrengo gaian korazioa buruz eta korazeko eskubiari buruz, baino E, oain izan edu izan edu dana izan da korrazean e, alako etxeko lan hori jarritzizkietela eta baleike ba Serbian ere e, be, alako gauza berdina zarta ediz pentsioen erreform, sistemaen erreforma, erreforma izan daiteke eta baita ere e, trenbideen e, posta sistemaren eta e, elektro, elektrika sistemaren e, sistema honetezkera jomugan, Europar burukaten jomugan Bai. Ha, bueno, eta da, gelitzez gelgit, da igun azkeneko blokea, torrekin pokatzen dugu, autoskunde analizia da, mendebaldatzalen blokea e, izango izatekena, gutxi gora bera, iru alderdik ordezkatzen dutena, eta ordezkatu dezaketena harian parlamentuan, badiru di irurek, bo, eureko bosteko langa gaindituko dutela, gutxenez bik Garbi dute, eh? azken bat eta miliko Seiko langa gainditu dutenez, uneko boste da e, jaistea ia ja ezin ezkoa, da. Beraz bi ordezkatuak izango dira, eta horrez gaino gongo beste irugarren batak oso, ba, hau ja, klasikoa godana, liberal eta e, sozialdemokraten arteko koalizioa, ba, borista liberal, dits. Sozialdemokratak eta boibodinako federalistak. Bai, hoiek ere sozialdemokratatzat e, dakatenak bera inburua. Bai, bueno, bai. Eptiketa jarratzen dagoa, Bai, bueno, izena berez, okeras badimenaiz, eh, boi bodinako sozialdemokrata, kolako soziale da, ez da? Bai, ala da, ala bai. Bueno, hor dund, Buen. hor eh, duda bakarra hori da, borista ditxen zerrenda honek, azkenean euriko goztoko langa hori pasatuko, ote duen, edo ez. Ze bestela, eh, beste bi alderdiek, bai pasak, pasako dutela, pasako dute, garbi dagoa, noko zei, eh, kolanga nahi ditu dute, Bai. Eta, e, bueno, izagoituzte antzadanez, e, DS alderdia boian patxix. Paitix, pa paitix. Paitix. Alderdia e, izan dela ugarrena, ja. uteskundetan, ez da? Baudinako dena. Ez da federalista, uh -huh. ez konfunditua boi benigo baino Baina, bai, bai, baudinako da. Eta, bai, DS de partidu demokrata klasikoa, taditz bera oen liberalekin aur aurkestu dena, partidonekin zerbeko lehen dakaritzan zan. Eta, bueno, beste partidu adagor, e, nahikoa da deitzen dena, doiza, doza, dozta jebilo, sasa radulovic ministroianat, hau, bueno, hau, nahizetan, mendal zalei zan, botu agetik urtik gata, botak gata ditu alako aserre batetatik, alako ba, e, suminduen mugimendua bezala ordezkatu nahizan dukago, ez da, ez da hortarako e, kapazenaz, e, radulovic beha ministro izan zen gobernu talitxen gobernuan, neko gobernu liberala izan zen atardun, ba, erradulo bitxesta, precisamente, neoliberalismoa den biktimak, edo erreforma kapitalisten biktimak, horrezkatzeko tipolik egokiena. Mm -hmm. bai. e, baina, bueno, mutxugora berea esan daitekena da, badala, mende baldartzalean ez eta bere botuaren, oinarrian, ez dagoen, benetan ideologia hori, baizeketa, bueno, sumindue mugimendua bat edo nolabait ere eh boto antisistema parte bat ere badu ez da nola etere, sistema politikoaren kontrakoa baino igual sis, eh, alderdi sistemaren kontrakoa da bai bai de konpatu dezakegu nolabait PP BP Grillo mugimendua eta Espaineko ala Ciudadanos ala um, pizkat eh al, si, alderdi klasikokoen kontrako liberal, liberal ikuspuntutik bai, alako zerretik zerretik inkompatizatiko, bai bai, zehau izango nitzetik alderdi liberal bat, ez da, gutxura bera e, berez e, desa izango nitzetik zentru ezkerreko alderdi sozial liberala edo sozialdemokrata eta bai. gero, bai, bestea, bai, bai, bai, bai, liberal eta sozialdemokraten arteko Bueno, batasuna da edo koalizioa. Hor dut, garbi dagoena da bende baldarza lehen artean, teorian eh, ideologian aguziart direla liberalismoa eta sozialdemokrazia ez da. Bai, bai, baino kontuz. Eh, azkenengo partidontan eh, hor, eh, hor bilintzi balantzen da sartu e sartu, hor libertatzen eh, dena da horko liberalak edo federalistak edo sozialdemokrata baino hor klabea da liderra. Liderra dela eh... Zean, Txedomir Jovanovitz oso pertsonai e, estrabantia, lagazteitzu dako pertsonalizat, eta ya berroia gondopasatu da ditun. Eta gustatzen zela, la, la progatzea, pixka dikua antinazionalista bezala e, kokatzen du bere burua, eta pixka bat da, alako juligamende baldarzale bat, bazta gite, Be, serbiako Bernardan Relevi, bezalako pertsona bat, alak ba, kritika haundia indiona serbiako pertsona, y con esa en esa es más digo nacional y et bueno va Ba, ba, izango sute zaken Euskal Herrian e, bastaila do foro de ermua gauza bat ala, ez, ala auto, auto erru, errutik edo auto eresponsabilitadetik edo eh discurso intelectuale pe, de pertsona bat eta bueno ba Zheromir serbian edo maite duzu oso gutxi maite dute edo gortu duzu osea no. ala, ala da Vale, oso do, ba, e... Eta, azkenengo kontu bat, faltaz da igua, asera ipatzea, eta da, Serbiako ezkerra krisia, Nondago dago realdoan tan. Bai, hori. Sasarra Dulov bitse gertatuditula suminduen botuak, partidu, ba, nola baita eh, eliteko pertsonatek sortu un partiduak. Gero ipatu ebait titoren, titoren bilobak den Parti Komunista, baina Partide Sozialista egin batea dihuala gobernuan. non dago Serbiako ezkerra? Eta, eta gogoratu behar dugu aldari sozialistak agintzen duela e, alderdi aurrera koia eta alderdi aurrera koia eskumako alderdi bada. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bada, bada. Hordun, ez da karbi dagoena da, agendan nagusitzen den ardatza, ez dela ezkerrezkoi nardatza, inundik inora. Eta seguruen da ba, ezkerreko alderdiek eta ezkerreko mugimenduik duten arazoaren sustraia. E, Serbian estaba ahí nagusiena da nazioaren ingurukoa eta nazioaren kokapen hori Europa'n, ezta? Bai, eta kurioso da ezkerko mentalitatea dozkerreko ideiak edo langireklasean ongiztatearen ideiak eh e, dakaten e, txonek, ba borto matematiko dela partidu Eskuindar bezala besteen partidu e, dela, E, programarik ezkertiarenak izan dituzten e, ikerketatenaren abera izan dia deberi eta lerdi erradikala, sezeriena bai, hori e, ikusten dugu badalan no, olabaiteko joera Europa osoan ez bakarrik Serbia, gertzena Serbiako kasuan akaso bueno, e, adibide muturre gokoa oa, oa da, azken batetan ba, e, Serbian aipatu duen mezulaia eta lidera nagusia nazioaren inguruan egiten baita eta eh normalean eskumako alderdiak beintzat berein agendan bai izaten dutela, eskuin muturrekoak edo eskuin populistako alderdiek badute esku hartze publikoa agendan. Eta berrize alderdi eh zentroezkerrekoek ba dagoeneko aspaldi besarkatu zuten betirako badirudi neoliberalismo eta gainez gogotsu Baina, eh, hautezku nontan egonda partidu bat zailatu dena Serbiako ezkerra ditutakoa, kujuz eh... Udal autoskunek izan dira hiri batzutan, daudela esku autoskunde batzuetan eta udal batzutan eh, deberikin bateko urteko partidu hau zerbeko ezkerra lebitza Zerbie. baño, nasionaal mailan oso emaitza txarrak izan ditu. Geu bai kontutan izan berda serbiaren hemen ja lukitzekin itzen genun duela eh eta berak esatzenzun ba berak eta bere burkideak kastentzera joko zutela ba, hala ko antolaketa ba, antolaketa faltaz Aio, serbiako eskerrari, eta falioz, falta zaio pixkat ba, diskurso propietateatzea. Serbiako eskerra, kontuta izan behar da Milosevic bediburazkerti hartzatzekana gobernantza ona, ba, serbiako eskerbaten sehetu izan da, pixkat Milosevic urtetatik bede izten, eta beste aleratetik nazionalismoari kritika gogorra egiten, hau da, eskunia nazionalista zenez, gu anti-eskunia ba, anti izan behar eta berdun, ba, besarkatu izan du ba, alako paradizman liberala Eta bat, hori Europan ere gertatzen da, alako, man, alako diskurso umekoiak edo edo gregarioak egiten dituenan ezkerrek, ba, behi atu bestek sezate duten gu kontran jartzeko eta alako gautzak, hori ba, gertatzen azken fineen no? oso boto gutxi. Arturak ontu dezen berta Serbian eskuin muturreko ideiak bere ez dira oso popularrak, eskuin muturreko partidu bat edez eta orkesto batez, kunde, hauetan bastareko partidu bat espada. Oso, oso botu, oso impopularak dira, dira oiek. Ose, hemen partidunazionalistak ere arbulatueten dute. Euren, e, arbulatueten dute euskoin mutuarekoak izateanak edo. Tertulia alde bat eta utziudak esan dugu. Denboraz larri da ditzalako. Eta, Diocredi. Chamago yeah, stando tan con <coughs> gombia de txu musikalari Flavio Kestare ondesta horiena. Onitko ki berdio gola kon. Oren bigaren albumeko mertz fasizmusu albumeko gaude. Kartziz antruzne moi. Ja. Usket markari zaudenen Chitea, rey pionezko, chitea, rey pionezko. La Loita busca lanzar su álbum Mau y juegan al álbum La Loita sortea tagsol long play txukakoa. La Loita berazian beste album bat zuntzena projedu. Mia gozataonia. Eta pianso La Loita mecam modernas, Droujemon, Bieleredi edan droi 48223, baçutise aliti, baçutise aliti. Mira betsudo alla 21, kisie sta haciendo su vida, estaba en experiencia, clave os estaremos eh, sats. Kalde a banan, luz la cosa de ser que eta iban ertuak irtsa ze eta bakhana go asko dut zen arteko ta zeko ta zeko ta zeko zaldatuko dugu, eta pixkat, e, historia dibuelta mango diogu, bigarren mundu gerra ja jungoara e, oain. Bigarren mundu gerran jakindakizuenez, e, Kroaziako estatu independientea ditutako entidade kolaborazionizat sortu zuten Alemaniarek, eta bertan masakre handi bat eman zen, eundak hamila pertsonelzit justen batez ezerbiarek, baina baita ere jultarrak ihitoak, eta E, aukari politikoak horren e, e, jaseno batzeko esterminioa ele, sortu zuten e, ba, bueno, ba, korrazeko e, estatu independientea eramatez zuten e, ustasek horren zutenek eta e, azte budu, auruko azte buruan izan da jaseno batzeko e, eguna jaseno batzeko eguna e, korrazeko urtego batzen da pirian hori eta Banak eta ospatu da. Alde batetik gobernuak bere eguna egin du, baina biktimen elkarteek, elkarte autodetar, elkarte serbiar, elkarte higito eta elkarte antifazistek ez dute egin. Kroaziako gobernuaren ospakizunarekin, esan ez ospakizun horrek, ba bueno, Kroazien ba, nazionalismoaren historia do Kroazia kolshkunen historia surditzeko balio izan duela. Eta, bueno, banak eta bat egon da, eta, bueno, horre buduzetzen dugu pixkat. Bai, kontua da, Kroaziako estatua urteak dara matzala, nola baitere lehuntzen historia izan dena. Da, eta ziren batez ere sarraskiak, asko lehundu ditu eta aldegoen boen neurrian, e, ikusi izan deguna da, eskutatu bueno, egiten dituela edo ez diola ematen behar, behar adineko protagonismoa gertatutakoari eta hau arazo bada momentu berenetan izan da arazo haumdiagoa edo txikiagoa, zegun ze, eta zein dagoen gobernua joera huindartu egiten da edo auldu egiten da baina noroar bada arazo kompartitu bat Kroazia independientea danetik e, ba, nik esan nukeiaia gobernu guztien artean ez da jo? Bai, bueno, horre eh, gobernu hartu parti partidot korretzeko independentzia prozesua giratu zuen zan dela korretzeko batasun demokratikoa ditutako afrenio tutsmanen gareikoak, ba, horrekin izan zuen laguntza oso ondia korretziar diazporatik, eta korretziar diazpora bat ez zerea osatu ezagun ustazen gatik. Ustazen gatik edo ustazen jarretzen gatik. Eta hor dun bat tutsman berak eta tutsmanen eh, jarretzailek eh, ba, bueno, ba, alako rehabilitazioa, bater es igual rehabilitazio zuzena baina bai rehabilitazio pre, eh kontsumatua ah, egin izan dute ba erregimen eh, kolaborazionista honena gero 2000ren hamarkadan bai eh, eh, partio eh oposizioa da pasatzenan bai egon zela alako antifasismo berriz eh berriz reivindikatzeko eh, momentu bat eta bai baita ere atxedez eta partidu honek bat egin zuen, baina bi gauz hartatu da. Aldatetik atxedez eta lidergo aldak eta berriz alde radikala kartu botera, eta beste e, faktorizan da atxedez eta berra berriz, oain erradikalek e, tutsumantzale gogorrenek e, boterea lortuten etz alder dibarroan, ba hoiek oain igo diela e, botere da, korazian baita, hori ikartu dutela boterea. E, Kontu eta dertu behar da, bezkorazeko kultura ministrak Zlatko Hasanbegovic haunak. Ha, Hasanbegovicak esan du, ari da ez, bigarren mundu garranko erregimen e, koraziera, korazien zegon erregimena, ba, zela erregimen patriotiko bat. Hori publikoki esan du. ta mm hori -hmm. da, eta korazeko lendakariak bera, kolindak grabarkitatovicek, hori e, e, Kampaina elektualen egin ditu alako argudio anti-Zerbiarrak, ba, ureko zentoskerako gobernoa, ezen e, e, zidondez, kezuek Zerbiaren lar la, lagunak zeatet. Alako, alako e, zeak egin ditu, alako argudioak e, koraziko Zerbiarrak atzeretarrake edo, alako minoria, kanpoko benetan erkideak er er izango ez bali da bezala, eta, bueno, alako idagan eda, idagana gehiagiko hori azten duten, ezapidak e, e, izan ditu. Tardun, karo, gaur egun, e, hoieko hain, egin, baiaseno batzen oroi menegunean aertzea, bakaro, pozizioak eta baitea biktimenekartek hartzen dute, ba bueno, eta hau enola dihoazte. Hauek zez, hauek zez esateko moduko gauzat. Ba, batez ere, hori, ba, arazoa indartu egindalako azken E, urte betean, baina edo nola ere bada arazo bat e, Kroazian oso errotua dagona, ba, beraien lehen aldian, behiatzen duten estatu oinordeko ia bakarra ba, ustatxa da dago. Eta nahiz eta batzuk, mm, saiatu antifasismoa pixka bat sustatzen, beti dute kontra hori. Bai, e, badago Kroazian historiakile bat oso ona dena, herboie klasitx hauna, eta herboie klasitxek ez da tegu, hemen gau herrialde baten, Korazian, non... E, po, e, abeslarik famatuena, Thompson den. Thompson da abeslarik ustasa. Eta hori eh, e, da, Korazioako abeslarik famatuena. Korazioako lehendakari... Korazioako independentzia egiratu zuen lehendakari, eta da, historiaren errebisionismo egindu pertsona bat. Eta, ardun, alako... E, e, nasira halako oinarritan sortzen badata halako kultura herri eh, kultura edo herri kultura esan edo folklora esan bai ziketa eguneroko kultura ba halako gauzetan sozializatzen denean barka oso zaila da oso zaila da korrentaren kontra egeri egiten klasitzek esaten duna da tudiuman egin eginzun aurreko guztea txarra da Osa, haurek guztia, Jugoslavia, espirintza guztia, txarra da, Jugoslavia nintipleetun zuzun, Serbia enagusitasunakin, Jugoslavia nintipleetun zuzun guztia, zen, Jugoslavia izan zen eh, anti-Kroaziar eh, regimen bat duzela, dugu manena da, bera, tardun, Jugoslavia eh, fundatut, fundatut zuten partisano-komunistak, gau da, resistentzia, erresistentzia. Eh, mugimenduak. Eta arrun, erresistentza mugimendu horie, kondenatu behar da. Eta gontzen, alako e, identifikazio bat e, Jugoslavia partizanoen artean eta e, koraziako gudan ba, korazian independenziaren kontra edo zuten e, voluntario Serbiaren artean. Kontutan ditzen behar da, baita geografikoki partizano gehienak etorri zela giringoz korrazen borratu zuten partizan hortu gehiinak izan zela etnikoki serbiarketa geograficoki bala oita margarna markadan eh, serbiar voluntarioak eh, gehiengo zian tokietatik zetuzte la tarun, horrek tutsumaneke eh, alako hauza gaportzatu zituen esaten. karen, ez karen, ez karen hau edia leengo eh, hau edia leengo komunista bezala erzandutena en regimen komunista serbiar zaleau antikorrazerau, ma bueno, partikoki egiaztena, baino baina lortu izan dula claro Jugoslavia nahiko herrialde federala izan, baina bai lortu izan dula harako diskurso bat sozializatzea, harako diskurso antijugoslaviar bat eta harako Jugoslaviaren kontrako harako enmiendat osotasun narindako emendakin bezala sortu zen korrazioa modernoa. Ta claro, Jugoslaviaren oso, osoan emendatzen baduzu, barreskoa duzu, ba harako harako mm, ola tubelzetan erortzen. daukakuta Love orchestraren eta jugarrenaren arteko eluan astea. Tisimenitze, ti midaste. Abertzune sebudua sua gara. eko eta bat bat ezte moz ditu emaitza bat eta badu ez dela gumbat pizik ez dagoa arvestila da lemisandugu talde hau nia beste ondare tal ezkerti erradiku izan bezala eta bueno, ba, proiektu zein zenean ean ba, tal damek alako bai sakabaneak eta fisikoa taldekin dut eta baita ere ba uren mesua diatzea hain hain popularra izaten kontestu menizze, putz Jugoslavia eh? zan dugu egunen Egrande escomia betzun da Laroita ta mentea da soledad el xix eta setigarena sera 7 senen lauzia bi mina eta ama bien atazluten momentuz taloren askingo diskua samo tatsuzama uima bate miernisimoia 20 da A treba živjeti pjevati Idemo kao na maturskoj večeri Uno, due, tre, quattro Suana Suana gaurra jarraitzen dute eta apur kapurka gaurko irratsaioan baitzen joan beharra daukagu baina eh ohikoa den bezela e, Amaierari amaillerari eman aurretikan e, jonek e, gure gure elkarteak trinazuina trina elkarteak e, antolatzen duen e, literatura saria buruz eh hitz egingo dugu eh badakizue ezin zuzenean Gure literaturzariaren oinarriak Baina, bueno, ondoago amabostero bezala Joneke, ba, gogorara Aztea zintut diren, eta honekin, ba Amaitu mango dugu Gaurko saioa, e, ziur gaude egun barru elkar, elkar Entzungo dugula, bertare izango zaretela Beraz, gabon guzti guztioi Eta, jone, bueno Zurea da azken itza gaurkoan Bai, e, e, Amabostegun ero behin Goatzen dugun bezala Literatu gure literatu sari eribudu zutxein godu gu Aztrak erraduaz, erraduaz, eta EPEA bukatzea har dago EPEA hilabete barru bukatuko da lanakokesteko EPEA maheriatzen hogeita maherikan Eta saria jakineaziko da ekainaren hogeita sortzean, bidopra negunean Zaria, nire, nire, hau tistu nahi duenak lan bakarra hau tistu izango du. Lan hori, balkanei buduzko izango da edozein edo modutan. Izan aldea, izan aldea, intxegua, ez anzala fikziozko relatuak, ez pikziozko eskriwapen bat, bida beti den bat edozein Euskal herritarra Euskal herritzit indiren izkuntzetan, Euskal eraz, frantxese, ostel eraz, ostetan eraz, eta baita ere, zer honkazez hau Euskal Herrizarra erzatzen da, euskeres baina, euskeres baina, euskeres baina. Oñarri kompletuak gure web gunean www.trinazubia.wordpress.com Oñarriak oso di. Eta, jauko, augurra zango diogo, esmak taldearen satelita bestiarekin golasteko hisan hau haukoen misantaldeu eta badago Gabón guzti oi taskerik askoion eh litera torsariaren inguruko azalpengatik 15 egun barru hemenengonea Gabón Gabón